Океанія. До 1960-х років тисячі островів Океанії перебували під опікою Великобританії, США і Франції, але зараз у регіоні налічується 13 незалежних держав. Це Фіджі, Кірібаті, Маршалові острови, Федеративні штати Мікронезії, Науру, Нова Зеландія, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Соломонові острови, Тонга, Тувалу, Вануату, Західне Самоа. Океанія – це сукупність островів у центральній та південно-західній частині Тихого океану. Одні острови є вершинами вулканів, що здіймаються над морем, інші – кораловими рифами, які виросли на вершинах підводних вулканів. Архіпелаги Океанію розділяють на три області – до Меланезії, що означає «чорні острови», названі так за кольором шкіри народів, які їх населяють. Входять Фіджі, Папуа-Нова Гвінея та Соломонові острови. Мікронезію, тобто малі острови, складають Кірибаті частково, федеративні штати Мікронезії та кілька архіпелагів, що належать США. Полінезія або безліч островів охоплює острови в трикутнику, утвореному Новою Зеландією, Гаваями та островом Пасхи.